Кохання, у неї теж двоє крил. Вона може привести до найбільшого добра і до найбільшого зла. Але хто її не спізнав, той не до кінця спізнав життя. Чи спізнала її пріся? Раніше грекові здавалося, що він знає в селі всіх людей. Він і справді знав майже кожного. В селі люди на видноті Город, Хлів, хата, колодязь. Навіть корови в череді виповідають звички і таємниці своїх господарів. А вже за тим – вдача. Проте іноді можна й помилитися, якщо судити тільки по деяких зовнішніх карбах. Скажімо, за пустіння можна спостерігати в тих, кого спіткали втрати. А працьовиті – це не тільки щирі, а й рвачі. Шкурники, злодії. Отож, голові помилятися не можна. А це непросто. Але в оцьому запустінні помилитися неможливо. Грек очинив важку у перекошених одвірках хвіртку. Дядю, ж мить залунав з глибини двору тоненький голосок. Не випустіть качку. Василь Федорович зупинився в нерішучості. У нього під ногами перекочувалися чорно-білі грудочки і велика качка. Витягуючи шию, вона подибала під кущ порічок біля штахету, чорно-білі грудки покотилися за нею. Чимось вічним, дуже близьким повіяло на грека од цієї качки з качатами. І він у першу мить аж забув за тоненький голосок з глибини двору. А коли поглянув туди, то завважив на моріжку схожих між собою, як бувають схожі тільки близнята, дівчаток. Побачивши незнайомого дядька, обидві попідводилися. Одна відверто зацікавлено розглядала його, друга дивилася під ноги. «Ви сестрички?» – запитав Василь Федорович, хоч знав це напевно. «Сестрички?» – відказала та, що дивилася на нього. «А чого ви обидві такі красиві?» – сказав він. «Не знаємо», – засміялася одна, а друга почервоніла і нахмурилася. «А чого ви такий лисий?» – запитала балакуча дівчинка. Василь Федорович розриготався. Дуже свіжий сміх розпирав йому груди і сміялася одна з дівчаток, а друга й далі стояла мовчки. І такі були хороші ці дівчатка, так різно, вочевидь, виражалася в кожній вдача, що він не міг одвести одних очей, і захотілося зробити їм щось хороше, велике. Він і їхав з доброю звісткою до їхньої матері, і добре розумів, що виповідати її дівчаткам не треба. Може, пріся ще й відмовиться, адже там треба внести аванс». «Що там подумав? Умовлю, допоможемо!» «А де ваша мати?» запитав. «Висадки садить на заріччі. То скажіть вашій мамі, що правління колгоспу постановило виділити вам нову хату з голубими віконицями». «Нам нову хату!» заплескала в долоні весела сестричка і друга теж підвела сором'язливе задумане личко, осміхнулася. Василь Федорович осміхався теж. Звичайно, це діяння не його, всього правління. Але як же гарно приносити добрі звістки, гарно насамперед для себе. Стояв на ганку своєї контори і не хотілося заходити до середини, поринати в паперовий крутіж. Довкола буяла весна, дерева аж кипіли ярим зелом. Тільки в кінці колгоспного двору, де отдавна, бованіли дві тополі, одна чомусь не розвинулася. Стояла кострубата, чорна, черкала по душі, і незвично було окові, і віяло й попід серце порожнечею. Треба спиляти, подумав. Але хороший настрій не полишав його й далі. Той настрій розбився об розмову з куницею. Ледве почув у трубці його голос. Трубку подав Любка. Щойно він ступив на поріг кабінету. Уже двічі дзвонив. Як у ньому щось напружинилось. І комір сорочки став затісний. Куниця довго розпитував, скільки й чого посіяли. І що сіють зараз? Моби в нього немає їхніх зведень. Грек відповідав коротко, крізь зуби, чекаючи, коли той скаже те основне, Задля чого й розпочав оцю розмову. Нам стало відомо, врешті після короткої паузи сказав той, що будівництво комплексу у вас посувається дуже повільно. Посівна, сказав Василь Федорович. Людей із Західної наймати не збираємося. Ми це знаємо, проте... Одне слово є думка форсувати будівництво. Чия думка? запитав Грек. Ну, є думка. Чия? М'яко наполягав Василь Федорович. «Що ви грубіяните? Ви надто багато на себе берете. Ви будете відповідати!» Кричав куниця. І здавалося, ось-ось десь обірветься дріт. І враз настала важка тиша. Дроти ніби замерзли. Потім щось зашуміло, немов би загуділо по даху, і в трубці почулося важке сердите сопіння. У Грекові життєво зринув гнів, але він змусив себе притлумити його. Я не грубіяню, а просто хочу знати, чи я вона, бюро райкому, першого секретаря чи ваша власна. Куниця кинув трубку. Василь Федорович уявив, як він підхопив її знову і зараз накручує диск. Скаржиться на нього. Посміхнувся. Нехай скаржиться, паперова міль. Вже десь на у звітах про збудовані в районі комплекси. А тепер хоче виїхати на ньому Цузькі. Він поспішати не буде. Будують не на рік».